Și că era o dată, un rus pehlivan pe care îl ce mai ivan. Ce nu știu cum a fost să fie. De parcă se născu un oaste din copilărie. De mamă, frați, din ce oraș nu știa. El se trezi oaste. Era bun, vesel și hătru. Nu știa ce era urâtul. Cât a slujit el la oaste? Știu și eu. Ani? Vreo 50, poate. Dacă acum mai era obosit și bătrân, ca de nimic nu mai era bun. Iar mai mari lui au hotărât în divan să-l slobozească pe Ivan, că și a făcut datoria de ostaș. I-au dat două ruble și un ravaș să poată umbla din oraș în oraș. Harașo, a zis Ivan, trase un rachiu și-o văd că mică s-aibă achiu și plecă când așa pe drum. încotro nu știa nicicum. Mergea la întâmplare, clatându-se pe picioare. Dar arma și turbinca goală șoținea în spinare, să aibă așa ca o cunună, că doar o viață au fost împreună, Și v de toată valea răsuna. Eu misivan Bătrân pe hlivan Eu sunt stăpânul eu Și fac ce vreau Ce viață am să duc Acu de mă apuc De capul fac Bătrân pribeag Dar nu Io Eu misivan și pe livan și la da singur cuc. E, unde să mă duc? Mă duc și eu, hai, Puțin mai înainte pe drum, mergea din întâmplare pe o cărare, Dumnezeu și Sfântul Petre vorbind ei știu ce, cred că de triburile lor cerești, sau mai știi, poate lumești. Sfântul Petre se tot uita în urmă de frică la cel ce se clătina pe drum, la Ivan, și zise lui Dumnezeu, Doamne, Doamne! Să ne grăbim sau să ne dăm într-o parte, să nu ne găsim beleaua cu dânsul. N-ai grijă, Petre, de drumețul care cântă să nu te temi. Ostașul acesta e un om bun și milostiv, vezi-l. Are numai două ruble la sufletul său și drept cercare. Hai, fă-te tu cerșător la capătul ăsta de pot și eu la celălalt, să vezi cum ne în două rublele de, de pomană bietul om. Se preschimbară sfinții la trup și la țăoale, așezându-se la capetele podului. Si începu a cere de pomană. Luați ce vă bucurați Și atâta rugă, Da. Ia tu o rublă Ia, Și tu o rublă Gata, atâta am Cu atâta a ajut asta totul meu a avut Că n-am avut de altceva asta e toată agonizarea mea Că vorba aia. Eu dau și Dumnezeu Mi-a dat Facă să voi asta, nu? <gătă -i> Eu sunt Ivan în nu Ai, ce mi să dur Ei, Ei, ce zici, Petre? Doamne, cu adevărat bun la sufletul Și n-ar trebui să meargă neresplătit de la fața ta Lasă, putre, lasă las că am eu purtare de grijă pentru dânsul Hai să ne schimbăm și să ieșim înainte pe scurtătura aceea Da, da, da, da, da, da. Io mi -o, oh, oh, oh, da. are toată lumea mare a mea, vezi fericit și cânt așa, hai, hai, hai, adrâm, oștea -o îngătrâm și pe hlimă. Bună cale, bună cale Ivane! Dar cânti, nu te încurci Ei, mulțumesc dumneavoastră Dar de unde știți așa de mine Că mă cheamă Ivan? Dar păi, dacă eu noi știu, Cine altul să știe? Hai, lasă-mă! Dar cine ești tu, frate? De te laud că le știi pe toate E, un cerșătorul care îl milui Și colo la pod Și cine, păi, cine dă săracilor Ivane împrumută pe Dumnezeu da, se... nați, nați împrumutul înapoi mm -hmm. Am vrut să-i dovedez Lui Petre cât ești de milost mm -hmm. Află, Ivane, că eu sunt Dumnezeu. că tu meu. Și pot să-ți dau orice ai cere de la mine. nu, că ce Vreau să te răsplătesc. Doamne, doamne, păi dacă ești tu cu adevărat, Dumnezeule... Rogu-te, Doamne, blagoslovește-mi și mie turbinca aia asta, sacul ăsta al meu, ca ori pe cine vrea eu să-l văr apoi să nu poată ieși de aici, fără învoirea mea, să poate. Așa să fie, Ivane, dar ai grijă. Când te-ai săturat de umbla prin lume să vii să slujești și la poarta mea, că nu ți-a fi rău. Cu toată bucuria, Doamne! Așa. Cu toată... Acum mă duc... Mă duc... Mă, mă duc să văd că nu mi au pica și mie ceva în turbiucă! În turbica, turbica, turbica, turbica. <laughs> Și s-a dus Ivan cel bun și pe O luă peste movile și câmpii și în culmea unui deal zării niște porți mari, boierești. A, ah, ha, Aici Ivane. Aici să mi te oprești. Hei! Hei! Hei, hei, hei! Vreau și întreabă pe boier dacă se poate. Da, stai, da, stai, stai, stai, stai. Ce găzduire un oștean împărătească pentru o noapte? Nu, nu, nu, nu, nu, nu dau nimic cel nici găzduire plus mâncare, nu, nu, nu, nu. Da-i de la împărătească, e, Da. împărătească. Da, n-am -am ce să fac să poftească. Stai, stai, dar să-mi culci în casele din fund nelocuite, așa de s-o el de toate, să vedem care pe care, ori el pe draci, ori dracii pe dânsul. Ha, ha, ha, Măi, copii, uitai să vă spun, uita, varelele și belele, ca furcitul ăsta de boier avar picase peste el un blestem amar. În casele din fund se pripășise dracii și toți năpârstocii lui Skaraoschi. Acolo l-a dus să se hodinească, în casa drăcească. Cum stinse lumina de sub cap îi sări perina. Dar știți cum? Cât colo, lovindu-se de perești, de-l în speriești. L-o a aprinse lumânarea și a început cercetarea. Ce Băi, aici e ceva necurat. Ori amonte s-a cutremurat de însărimie perna de sub cap. Păi da, poate am visat. Ia, hai, Ivane! Hai, la când se glasuri și vuiet, mâțe-mi or polci broaște grocăind, răcăind, și un mor de animal chinuit. Băi, bă, bă, stai că nu precep eu ce-ai Ei Doamne perește, da, lască-vă când eu vouă popește! să nu mișca, pașol la turbinca! No. Așa, așa, intrați, dracilor, pe rând, pe rând, nu vă înghesuiți, că pe toți vă strâng. Ui, șt, Ia gura! Acum să leg turbinca la gură! și să mă hodinesc Gata, am scăpat de toți, ucică Oh, O, o, o ne Dumnezeu să te înzilească, vinul să te sărut și rămâi la mine cam să te țin ca palme, No Ba, nu le lasă, că eu mă duc să slujesc pe Dumnezeu, împăratul tuturor. Ia să-mi eu pușca, așa, și binca și... My remunis senatos! Dar unde am ajuns, Ivane minune, Doamne, ce foarte frumoasă de mine, poarta raiului? Ia să batem noi cu curaj! Uh. Mai lungit vorba așa peste gard, o cotigește Ivan, către iad. Un blămul, dar în sfârșit îl găsi și îmi poartă începea dupui. <fie> S-a strâns la sfat toată floarea drecească. Cum să facă? Cum să-l dădăcească? Să scape de turbaci, de turbina lui. Atunci le zise talpa iadului aduceți mi de grabă o putine, o piele, vă scap de Ivan și de Pelele Și două beţe, vă fac o darabagă și un să creadă Ivan că-i război <gântu -se> Se furise talpa iadului afară din iad, începu a bate darabana. Rab! Rab! Rab! Rab! Stui! Ce-i aștept? Chiamat-ne la război! Atenție, dracilor! Dați-l vestonul și pușca, că nu am nevoie de voi! Mi-l-o trebuie paus! repede pe poartă din iad să vadă e război sau altă sfadă. Al mai mai foață, soci ne untru pe poartă. Dragi, au pus uite, vorul Ivan, ca la poartă nouă, a rămas pe din afară. A răgnit cât a răgnit, dar degeaba a Ați că mă duc la poarta raiului și stau de pază, că poate spântul Petrie ori Dumnezeu o să mă vază. Voi sta de strajă zece noapte neclintit, că i-am promis și merită slujit. A. Câte o altă întâmplare îl puze pe Ivan la încercare. Apare moartea cu coasa și grăbită la Dumnezeu ceru a fi primită. Stui! Stai moarte! unde vrei să mi te duci? Că e la Dumnezeu Ca să primesc porunci Nu-i voie nu Numai eu, Ivan, discut cu el de sus Ia așteaptă aici a? Că ți-aduc eu răspuns Ia, hai. cu mine, moartea Nu te pune, mă, țărani Oi fi tu și ai fi mai bădărani Dacă vreau o să știi că din tine Nu rămâne mai nimic yeah? da. Da? da? Da? Ia, hai moarte e? Pa, naturbin, Oh! Așa, eu s-o leg eu și să o o cracă. A, așa suba la poartă, că poate-mi deschide cineva. A, păi, Petre! te-ai sătura prin lume de crai! A, da? păi, cam așa prea, Sfinte, până în gât. Și vreau să merg la Dumnezeu să-i spun ceva. Nu-te, Ivane, liberă calea. Iac-așa, auzi? Da. O iei pe lângă norul acela, senin, A -a -a -a. dumnezeiesc, da. și imediat ajungi. Îți mulțumesc. Ah, și ajunge în sfârșit la cel ceresc. Doamne, Do doamne, nu știu dacă ai știință, orba, dar eu slujesc de mult la partea ta. E, și acum venita moartea. Că zice să-i dai porunci. Ah, da, du-te, Ivane, du-te și vorbă pot să-i duci, dar nu uita. Da. Dar nu uita, anul ăsta și încă doi, să iau oameni bătrâni. Bătrâni, bătrâni. Da, da, bătrâni, așa ca tine. Mai boșorogi, sătui de viață, chiar și babe. Bă, ba, bă, ba, ba, ba, ba, da, am înțeles, preasfinte, numai bătrâni cu sufletele slabe. Da, da, da. Mă mă duc, așa, mă mă mă păi dacă așa îi spun moartei un curc? Aolea, nu, nu, nu, nu, trebuie găsit ceva până la poartă, sper că mă o i descurca. Ia, ia gata, ești moartea afară din turbin, că... Vine, așa să asculte Domnului poruncă. Vine, încoașe. se să știi că e rău Dumnezeu pe tine. și o porunșit trei ani de zăle să mănânci numai pădurii. Da, dar din ce e bătrână? Să mai slăbești vreo zi și chili. Hai, gata, pornește. Și faci nu-i ca doar codru bătrân, să nu rozi ceva? eu atâta spun. Hai, drum bun! Drum bun! Pornim moartea prin codru supărată și o a plânge și se roadă copași bătrân de fălcele-i iar dinții ei din doi în doi cădeau. După trei ani de chin și coi uscate, veni pentru porunci. Ia uite! uite! Te-ai moarte? Ai terminat de ros? E fără dință în gură. Acuma... acum merg la Domnul să-mi dea poruncă Vreau să-mi aleg omul Știu eu pe unul pe hevan. ce faci? facem? Hai hai hai hai, hai. Dă-te-n lături, e să nu te întrești cu șaga Martii? E... Îți bazi gura degeaba e... Păi dar eu ce sunt aici, pop Eu țin legatura cu Dumnezeu e... Ce de mai zici ceva? Bașul n-a trăbinată! iar m-a băgat la pastramă, m-a mi pom ca pe acolo se stai hoașcă cu coasă, scheletul rățios și buboasă. Vă elatai face cu Dumnezeu, păi e greu, că ăsta-i dreptul meu! Aici, aici, aici, aici, aici, aici, aici? A, Dumnezeu, Dumnezeu știa de aceste toate și zâmbea îngăduitor că-și vrea să mai facă și pe gustul oamenilor. Vreau să zic al lui Ivan că moartea prea luase mulți în acel an și iar bătun poartă să-i se deschidă imediat care lui Dumnezeu să-i comunice ceva important. Doamne! moartei e cam grebită, stecapii spin și vrea porunci, neastă împărata, da, da, da. de aceea eu vin supus da. ca să-mi spui și să-i dau eu un răspuns. Bine, bine, Ivane. Spune-i, de acum trei ani de zile la rând ha? să ia moartea doar tineri de rei, răi orice prinde bând, iar alți trei ani numai copii obrajnici să ieie, Înțeles, mai Ivane. Fii cum nu, Doamne? Mă duc repede să-i zic și nu uit nimic, Da, nu dar nimic, bine, nimic. nimic. Hei, ia-i ieși moarte afară din turbin, că, când ți-o spune moarte frică. Eu nu știu ce are Dumnezeu cu tine, Dai ai cătrănit rău. Ai ieșit tu dată din cuvântul tău nu sunt să așa ceva, păi nu-mi pierdeam postul, aici e o lucrătură și nu-i înțeleg rostul E asta e, că uite ce-a poruncit, trei ani zări zile, să mănânci pădure tânără. Numai vlăstare de cele plini cu nu smicele, nuiele, și ce mai găsi, Surșe! Așa, să nu faci vreo poznă să mănânci pădure bătrână, că eu te reclam Ce te duc la domnul din mână. dar nu, nu, nu voi greși. stai, stai, liniștit Ivani. Ăuleu, dacă am intrat la bănuie. Ce și moarte, ce te îndoiește poruncile lui? Haide, ia uite că acum mă duc să-i spun sfântul lui. Nu, nu, nu, nu, La, nu, lasă, nu, lasă, lasă că uite, mă duc, mă duc piste lunși și hușiaguri of, și duriere, și duriere să rot, nu ieli, smișeli... Ba, așa? Vai, vai, te mă stăte, ce să-ți Iar cașe de copac și mă fac, și cât fac. Câți ani, câți ani de eu o să așteaptă? Eh? Le-ai pleacă moarte! Hai, nu te mai jalec în judecată Gata! Hai! Stânga, împrejur! Jur, de mine! Sunt de Ai eu din loc! Azi ca un foc și te mai lași fără un os! Și-ți va fi greu din mers pe jos! relea de urâta dragă, dragă! da bine că s-a dus! În sfârșit s-a chinuit moartea cât s-a chinuit, ani au trecut și iar la Dumnezeu a venit. E, e, e, când mă gândesc să dau iar cu Ivan și cu turnul, oh, nu mai îmi vine să fac pentru Parcă și Dumnezeu odată dată -mi mintea copțiilor, ori ceva din lui Ivan atâtea putere asupra mea. E, vine mi-ar părea să-l văd așa, a, a, ca din am întâmplare și pe Dumnezeu ori pe pietre, <gântă -i> în turbi cea mare, m-a dus mă ar crede și mie și -mi facne bun, dar e că adică nu pică nici unul. Ah, eu un tot la poarte! <gântă -i> da acum, na, acum nu mă mai las nici moarte. Stai-te loc! Uleau, dar și Evanie, iar ai ce gând să mă chinuiești? Păi și poftești! Aia asta e regula la porțele părătești. Intri în Torbincă, aștepți, apoi porunci primești! Asta e, că dacă ar fi după mine, auzi moarte, eu te-aș pune la frigare, că numai rău ai făcut prin familie la fiecare. lua chiar moartea să te ia de moarte și de tine n-aș mai avea parte. Că atâta lumii s o propădit de la Adam în coace, babă sporcată, pasolată, Niciodată! de aici să nu mai scap niciodată În că o să-ți putrezească ceolanele hârcă Că multă lume de tine se încurcă Și le-ai dat de forca. Așa stai expirat Sus moartea Dar pace bună Să te-a întorbin că o lună Ivan parcă nici n-auzea Nici nu vedea cum se chinuia Hei Într-o zi, Dumnezeu la poartă să i vii. Stai că drog, stai că... mă Doamne, cu o țără <fie> Ce mai faci, Ivane? <fie> Moartea, pe unde o mai fi? <fie> de ce nu veni? Păi ce atât atâta fereauă? <fie> s-o dus, nu... Ai, aici, aici nici, Doamne, sus în port puse la o preală. Mă țin, Ivan, menoroșit, adimire din turbin, de un an și mai bine. Ei, ei, ei, Ivan, ai făcut destule post negata, a venit plata. Ți-ai trăit raiul, ți-ai mâncat mălaiul. Da, -i. De -i milostiv, milostiviești, dar mic și bun, dar de la un timp cu turbinca aceea blagoslovită Te-ai cam făcut nu știu cum, mai fără limita Bă. Cu dracii și cu boierul acela ai făcut hara Și-au mâncat papara Cu moartea ți-ai făcut mendrele dar, dar da, a sosit scadențele Gata, trebuie și tu să mori Că doar noi fiind rândul celor nemuritori Doamne, da. Moartea are și ea s-o la sa. De acum mai va. Păi. Atunci, doamne, lasă-mă să meșteresc Racla singur cu mâna mea ca să mă simt bine în ea. Așa să fie. Iar peste trei zile, gata cu lucrul, moartea ți-a luat sufletul. Bine, doamne. În sfârșit. Mai stă el Ivan, o leacă cu fruntea în mână și trăznește în cap una bună. Cu cele două ruble, cumpără scândură și scule balamale, piroane și un lacă din cele bune, făcuul doi cât să intre doi, să stea împărătește. O îl privea cum se strădiește. Ei, ei, ei, gata, gata, e Duc din hai grăbește-te că nu-i timp de pierdut, că mai am și altă treabă de făcut! Hai, hai, hai, hai Așa... Ei, stai! Așează-te! Acum, frumos! Așa? frumos! ce faci, mă? Nu cu fața în jos! Băi, băi, acum. Ca nu știu rostul! Păi, pune-te cum trebuie să-și mort. Acum, Așa? Noi, Ivan, tu stai pe o râne si ții afară o mână! Păi da, dracu, să vii, nu stiu! Ia, da, ia, ia, ia, bătrână. Ieși afară, ieși afară ia, ia, te la mine, ia, Așa, fatan s-o, aha, chiar îți chiar intens. Și uleiul și piper. da, da, să și o aici, știi ca să văd unde mă duci. Ei ți-e închis, că nu mai apuci nici să se șamien, și ai scăpat de tine. A fi Ivan van și tranca paculă lădoi și puse și cel la cățoi. Moartea înăuntru să zbătea și de ceasul morții se dădea. Râdea Ivan ca un apucat. Și juca că de moarte a scăpat. Ălă! Ălă că am făcut coltețul pe apa sâmbete să te duci și e bine să nu mai apuci și să ieși din raclă când te-o scoate bunica de îngroă. Văzând sfântul petre toate întâmplate, îi zise lui Dumnezeu cu bunătate. Vezi ce făcutana Ivan sfinții tale, Băgă moartea în sicriu și dă drumul la vale. Dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan atunci o să fac minunea să iasă moartea la liman și să răzbune pe Ivan Doamne! Doamne! Doamne! Doamne! Uite moartea! Cum dracu scăpă! <gri> Mai mă. mult mă, să mai stai mult de di vorba. Că te faci neznai, nu? Nu, dar nu. Dar pe unde mai umbli? A? Pe unde e? Pe unde mai stai? Pe, dincolo, pe dincolo, pe. E, Ivani, să știi, Ivani, că de acum înainte ai să fii bucuros să mor d să te lasă trăiești chiar mai mult ca negri lișiori Ai să te în îmbrânci după mine, să-ți iau sufletul și trupul puhav și bolnav Dai să rămâi cu urâtul. vei trăi câte zidul golii și șertatea -și neamțului Și-mi vei da bineță, dar eu nu, să vezi da de bătrâneță să moartea de izbeliște să trăiască, Să tragă la chilit de țuică, Să înnebunească de ură și singurătate Și să moștenească pământul de poate. Și așa a trăit Ivan cel fără de moarte, Veacuri nenumărate. Și poate că și acum am mai fi trăind, Dacă n-o fi murit. Cât i lumea și pământul făurit Dumnezeu bine le-a rânduit și am încalecat pe turbinga lui Ivan și v-am spus povestea acestui năsvan!